És akkor a teljesség igénye nélkül, Szabó Gergő, Levele Fiala Jánosnak, sajtófőnök, Magyar Labdarúgó Szövetség, Rajcsányi Gellért, Kismagyar Vókizmus, mondiner. az MLS a Mandinernek, az újabb zárkapus meccsek kockáztatjuk a Nagy Magyarország transzparensekkel és zászlókkal, Csisztu írása Mondiner ez a bizonyos zászló ennek a katalógusban, ami állítólag van, mások szerint nincs. A miniszterelnök Facebook oldala foci nem politika, a miniszterelnök sál használata Zsuzsák Balázsal, Nagy Magyarország, Winter Montel Zsolt Facebook oldala, az MLS ki akarja tiltani a stadionokból a Nagy Magyarország szimbólumot, nem írom ide, mit gondolok, mert letiltanának. Dúró-dúra levele, Csányi Sándornak Facebook oldala Dúró Dóra és Csányi Sándor fényképével Nagy Attila Mi hazánk mozgalom Budapesti elnök fényképe az MLS üzeni Merjünk kicsik lenni Pilhál Tamás fényképe, illetőleg a magyar nemzetben lévő írása január 26-án. Horváth Tamás fénykép és mindazok az írások, amelyek egyébként ebben a témakörben és tárgykörben a magyar jelenben megjelentek. A Nemzeti Sport Olajról Csányi Sándor nem jó hazafi, aki a zárt kapus büntetést kockáztatja. Maga az írás és Csányi Sándor fényképe csak úgy mutatom, ilyenekre gondolok. Aztán a történelmi ismeretek hiányára val kapocsami összeköt ma, ez vági Márton levele, amelyet írt a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára annak érdekében, hogy ebből a katalógusból, amiben állítólag nem is van benne, ez a bizonyos szimbólum kerüljön ki. Szabó balás fényképe és története, ahogyan őt kitiltották két évre a Magyar Labdarúgó Szövetség által a magyar válogatott mérkőzéseiről fénykép. Ilyenekre gondolok, Jánoska. Ő egyébként önkormányzati képviselő Újpesten. Nézem. Miklós László, magyar történelemtanárok egylet történelemtanárok egylet elnökének fényképe. Hát ennyi. Első kép Orbán Viktor Facebook, a magyar labdarúgó válogatott vasárnap este kettő egyre legyőzte Görögországot a 109-szeres magyar válogató Zsuzsák Balázs Búcsomecsén, amelyet megünnepelt Orbán Viktor is. És ennek a képnek elsősorban azt a részét ajánlom, ahol a miniszterelnök egy nagy Magyarország sálban látható és mindjárt következik a második kép, ezt Orbán Viktor Facebook oldalán lehetett olvasni, a dátum 2022. november 22-e, a szöveg, a foci nem politika, ne lássunk bele olyat, ami nincs. A magyar válogatott minden magyar csapata bárhol is éljenek. Orbán Viktor üzent a Nagy Magyarországot ábrázoló sál kapcsán, ne lássunk bele olyat, ami nincs. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált a Nagy Magyarország térképet ábrázoló sájával kapcsolatos bírálatokra a kormányfő szurkolói sáját szóvá tették Bukarestben, Zágrábban és Kijevben is. A mai beszélgetés nem a fociról szól. A mai beszélgetés, vagy a mai beszélgetés sorozat egy szimbólum használatával lesz kapcsolatos, amely szimbólummal a foci rajongók is élnek. Az első megszólaló a műsoron belül Szabó Balázs, Újpesti önkormányzati képviselő, az ő fényképe lesz majd a harmadik kép. Kívánok. Jó reggelt kívánok, és köszönöm a rendelkezésre állást. Legyen szíves, mondja el a történetét, amelyet a magyar jelennel is megosztott. Igen, jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Ne felejtse el, hogy ez egy YouTube műsor, képhang is van, valamint ez nem egy élő műsor. Ez adásba 30-án kerül, és onnantól lesz majd látható-hallható YouTube és Facebook felületem. Rendben, köszönöm szépen. Szabó Balázs vagyok, Újpestről, köszönöm a megkeresést. Előjáróban annyit szeretnék elmondani erről az ügyről, hogy én vagyok az a szurkoló, akit az emelesz a tavaly júniusi Magyarország-Németország Nemzetek Ligája mérkőzést követően két évre, 24 hónapra kitiltott a magyar válogatott mérkőzéseiről. Mégpedig azért, mert a állításuk meg vélelmezésük szerint én részt abban, hogy egy nagy Magyarország eh, molinót, az úgynevezett Árpád népe zászlónkat kihelyeztük a Puskás-Ferenc arénában. Ez a zászló, ez 2001 óta tart. Nem, nem. Az ideológiát azt majd is bízzuk eh, egyrészt másokra, én a hmm? konkrét történetre vagyok kíváncsi. Tehát ez a vád, nem. és mi a valóság? Annyit azért előjáróban fontosnak tartani kell mondani, hogy 2001 óta szerves részét képez ez az átszó magyar válogatott mérkőzésének, különösen az idegenbeli meccseknek. Gyakorlatilag mindenhova, ahol mi Újpest szurkolók elutazunk, ezt az átszót mi fordjuk magunkkal. Ez nem volt másképpen ezen a mérkőzésen sem. De itt most fontos különbséget tenni. Ön most nem egy Újpest mérkőzésről beszél, hanem a magyar válogatott mérkőzéséről. Pontosan, és húsz éve ezzel a zászlóval semmiféle ilyesmi gond nem volt. Ez a zászló, ami újpesti szurkolóknak a jelenlétét szimbolizálja a válogatott mérkőzéseken. Mekkora zászlóról van szó? Ez egy zászló, vagy ez egy molinó? Ez egy két méterszer egy méteres zászló, molinó, tulajdonképpen ezeket a kerítésre szoktuk kihelyezni. Mi van rajta? Ezen volt másképpen a magyar... Néven, Mi van rajta? Sem. Ezen a zászlón, egy lila alapon... Található az apostoli kettős kereszt a Magyarország hivatalos címere, illetve a történelmi magyar királyságnak a kontúrjai, és benne a, a történelmi középcímerünk. -e, szöveg ezen a zászló. Szöveg, ezen, annyi van, hogy árpád népe, illetve az, hogy Magyarország. Tehát e, semmiféle tiltott önkényúra mi nem hogy szerez. Ha ezt felrakják a kerítésre, akkor ez inkább Molinó, mint zászló, mert akkor ezek szerint ennek nyele nincs. Nincs jelentősége akkor legyen Molinó, tehát tulajdonképpen. Ehm, ezt nem lobogtatják, hanem ezt, nem, nem, nem. Hanem ezt valahova fel, felrakják, ehm, hogy ezt mindenki láthassa. Így van, így van. És ezt még húsz éve így teszük. Ez uh, milyen anyagból tudom, van? Textilből van. Ezt összehajtogatva viszik be, amikor beviszik, illetőleg ezen ominózus eseményen, ahol egyébként emiatt felelősségre vonták, akkor ön vitte be, vagy más? Igen, az nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ezt a molinót, ezt be tudtuk vinni erre a mérkőzésre. Nem ezt kérdeztem, ezt azt kérdeztem, hogy az ön, ön vitte ebbe, vagy más? Én a bejáratánál, ezt minden további nélkül ezen a júniusi mérkőzésen beengedték, ahogy beengedték mondjuk a kettőzet. Értem, Aztán, elnézést európai, lehet, hogy el van szokva tőle, de én szoktam egyet. kérdezni, és arra való választ várok. Azt kérdeztem, hogy ön vitte ebbe? Igen, ezen a mérkőzésen én vittem be. Mekkora kockázat, mit él meg az ember egy ilyen molinónak a bevitelekor, Ag aggodalmaskodik, hogy ezt szóvá teszik-e, vagy sem? Nem, tehát ezt különösebb gondot nem mokat. Beleért, hogy ez az ember kezében van, a ruhája mögé rejti? Nem, ezt egy hátizsákban vittük be, van ennek egy külön tároló hátizsákja, amiben ezt szoktuk hordani. Ez különösebb gondot nem okozott, mondom. Oké, okay, rendben egy, van, akkor elfoglalták a, a helyüket, az... és ki is rakták a helyére. Tessék? Elfoglalták a helyüket, kirakták, a, kirakták arra a helyre, ahová ezt a bolinót egyébként szánták. Egyébként is szoktuk, így van. Mi történt ezután? Ezt követően a mérkőzés elkezdődött, nagyon jó hangulatba telt, teltházas mérkőzés volt, mindenki örült, ez a futball ünnepe volt. Majd a tizedik perc környékén megjelent a biztonsági szolgálat egy hatalmas nagy csapaterővel, valami 30-40 fővel felsorakozott ezelőtt a zárszólét, és követelték azt, hogy ezt a zárszót, ezt mi távolítsuk el a, a kerítésről. Ennek mi nem tettünk eleget, ők elkezdték erőszakkal rángatni, ráncigálni, Szerették volna megszerezni, elkobozni ezt az ászlót, ezt nyilvánvalóan az újpest szurkolók nem hagyták. És ennek következménye volt az, hogy később a szektor tetejéről rontottak a biztonsági szolgálatnak az emberei, a rendezők, és próbálták elkobozni ezt az ászlót. Ez nem sikerült nekik. És végül a meccs végén, amelyet, bocsánat, még annyit hozzáteszek, hogy a meccs közben engem ott a biztonsági szolgálatnak a, az emberei még meg is fenyegettek, hogy majd kifele menet, majd el leszel kapva, majd megnézheted magad, hogy hogy ezt hogy merted megcsinálni, és a meccs vége felé, amikor már a büfénél tartózkodtam, akkor 80-10-en rám vetették magukat, földre tepertek, és a lábamnál fogva húztak ki gyakorlatilag a puskás arénából. Abból a célból, hogy átadjanak a rendőrségnek, a rendőrségnek engem átadtak, 5-10 perc alatt engem igazoltattak, megnézték a jegyemet, volt egyébként érvényes, hogy a mérkőzésre, az emberek másik hogy nem bonyolódjunk bele. Tartom fontosnak ezt elmondani, mert az MRS a kitiltó határozatában azt állította, hogy nekem nem volt érvényes, mert a meccsre, de volt, tehát ezt is szeretném leszögezni. Volt érvényes, hogy ezt a rendőrség is megállapította, majd ut utamra engedtek, és ebből semmiféle büntető eljárás nem keletkezett, aztán később. És az MRS egyébként pedig nem hagyta ennyiben ezt a történetet úgymond utánam nyúlt, és küldött nekem egy két éves kitiltát. Milyen formában, mennyivel később? No. Hát ez, ez még egy érdekes kérdés, mert ők állításuk szerint kézbesítették nekem egy levelet a postán, a törvény szerint. Én ezt a levelet nem... Kaptam á, nem kaptam meg, és nem vettem át. Most január 10-én kaptam e-mailben ezt a határozatot, most úgy tekintem, hogy akkor ezt készbesítették. Én ilyen szöveget soha nem kaptam. Mi áll benne? Ez egy határozat, amiben jogi formulákat a sporttörvényre hivatkoznak, kormányrendeletre, pályareg... Anyja neve, születési hely, egyebek... Így van, az adataim benne vannak, amiket a rendőrség az igazoltatás során elkért tőlem. Törvényszerűen ők ezt kikérték a rendőrségtől, és a határozat értelmében én 24 hónapjón keresztül nem látogathatom a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett eseményeket beleértve annyira nyilvánvalóan a magyar válogatott nap. Elnézést, ha, itt, ha tájékozatlan vagyok, nem áll nekem jól, de legalább őszinte vagyok. Ez azt jelenti, hogy az Újpest meccseire sem mehet ki? Szerintem az arra nem az MLS által szervezett mérkőzésekre vonatkozik ez hogyha jól értelmeztem. Mikortól? Szerintem attól, ahonnan az átvétel napjától kezdve. Ki írja ezt alá? Igen? Kérdezem, ki írja ezt alá? Ezt Vági Márton főtitkár írta alá ezt a... Van-e fellebbezés? A sporttörvény értelmében ez egy nagyon érdekes kérdés, nincsen jogorvoslati fórum, illetve fellebezési lehetőség. Egyedül bírósághoz tud fordulni az ember ilyenkor, hogyha egy ilyen kitiltó határozatot kap. A sporttörvény szerintem ebben az értelemben rosszul lett megírva, tehát az, Jó, az, be, az fellebezési fórum, le, az, le, az, le, az le, legyen elefor... egy másik asztal. É? Azt kérdezem öntől, hogy akkor egyébként azt a molinót elkobozták, vagy ez végül is önöknél maradt? Nem, sikerült megtartani, nem tudták elkobozni. És a következő mérkőzéseken például Wolverhamptonban az Anglia-Magyarország mérkőzésen is kín volt. Okay, az, az, az, a, az, ez már a, más lapra tartozik. Ezeket. Még annyit áruljon el nekem Ismét elnézést, hogyha nem vagyok tisztában minden részletkörülménnyel, ön egyébként hol ütközik a jegyvásárlásakor abba az akadályba, hogy önt kitiltották? Valahol egyébként az internetes jegyvásárlás menetében hirtelen letiltja önt az internet? Vagy ez hogyan van? Igen, tehát hogyha az ember kitiltják, vagy egy eltító határozatot hoznak vele szemben, föltöltik az adatait a sportrendészeti nyilvántartásban. Ez egy központi állami adatbázis, nyilván a belügyi hatóságok kezelik ezt, és amikor az ember szeretne jegyet vásárolni az online jegyértékesítési felületen, akkor ezt a rendszer megtagadja, hiszen a az adatai benne szerepelnek, ugye meg kell adni a nevet, születési, helyet, születési dátumot, és akkor ez alapján a rendszer blokkolja a eladást valóban, és ez meg is történt aztán később, például a Luxemburg Magyarország mérkőzéssel kapcsolatban is a ősz folyamán. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást! Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Csak a pontosság kedvéért, ahogy ezt ilyenkor szokta tenni az ember. Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselőt hallották. Való. Jó reggelt kívánok, és köszönöm a rendelkezésre állást. Itt szeretném ne. elmondani, hogy nagyjából egy negyed óránk lesz, és sokat fogok kérdezni, tehát erre föl kell készülni. Miklósi László, a történelem tanárok egyletének elnöke válaszol a Kejfe Jancsi kérdéseire. Mindjárt a beszélgetés legelején szeretném tisztázni, hogy maga a beszélgetés tárgya Nagy Magyarország mint szimbólum számomra most érzelmi tartományjal nem bír én azt próbálom megérteni, hogy bizonyos közeg, vagy bizonyos közegek milyen jelentéstartalmat tulajdonítanak ennek, és ezt megpróbálom valamilyen módon értelmezni. Maga a történet pedig ugye onnan eredeztethető, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség arra kérte a drukkereit, hogy válogatott meccsekre, nagy Magyarország molinót ne vigyenek magukkal, miközben egyébként az öltözködésükben ez megjelenhet, és ezt különböző nemzetközi szabályokkal hozták összefüggésbe. Miután magamnak ezen témakörben nem biztos, hogy volnának jól feltehető kérdéseim, még a kérdéseimet is kölcsön veszem. Így aztán azt kérdezem tőled, és ez a legelső kérdés, és akkor ez lesz tehát majd az ötös kép. Jánoska? Miklósi László, minek a szimbóluma, minek a szimbólumává vált a Nagy Magyarország térkép? Hát először is a szóhasználata kérdés. Nagy Magyarország vagy történelmi Magyarország? Mi a különbség? A, abszolút, szakmailag történelmi Magyarország. A Nagy Magyarország már a kifejezés is azt gondolom, hogy egyfajta érzelmi tartalmat jelenthet egy viszonyulás, ugye a kis-nagy ellentétel. ellentétben még a szakmai megközelítés, hogy történelmi Magyarország és trianomi vagy trianon utáni Magyarország. Amiket én használok, azok leíró jellegűek. Tehát a dolog tényleg úgy működik, hogy most tényszerűen akarunk-e közölni valamit, vagy érzelmi viszonyulásunkat akarjuk kifejezni, akár Magyarországhoz a történelmi, Magyarországhoz a dologhoz. Ez alapvető különbség. Ha tetszik az ész és a szív, bár én nem... Mi az egyik, mi a másik? Hát a szív, az érzelem az néha elrugaszkodik a tényektől. Hát például, meddig volt az a Magyarország, a történelmi Magyarország, amit az autók matricáin látunk, vagy adott esetben akár egy stadionban, vagy használati tárgyakon? Hát 1541-ig az ország három részre szakadásáig, és utána önálló országként soha többet. Kisz először három részre szakadt, majd 150 évig, Utána Habsburg uralom alá került az ország, és a Habsburg birodalom része volt. Ha tetszik, fejben és egy bizonyos azon belüli rész önállósággal bírt. Itt arra gondolok, hogy a magyar nemesek választhattak királyt, és itt majd, hogy nem vége is volt. Volt egy bizonyos nemesi önállóság a birodalom keretei között. Majd a szabadságharc 1848-49-es szabadságharc után, ugye egy kemény, Betagozódás történt, utána a kiegyezés, hopp, egy változás, osztrák-magyar Monarchia, itt már az ország nevébe táshatalomként beemelték a magyar. És most jön a megdöbbenés. Magyarország önálló országként épp trianonban lett. Jóval kisebb területen. Na most erre nem szoktunk gondolni. Tehát Trianonban nem a történelmi Magyarország lett oda hanem annak a reménye, a vágya, hogy egyszer majd az lehet. És azt gondolom, hogy ez sokkolta akkor a közvéleményt, és ami akkor személyes sok volt tényleg az ország lakóinak, amit senki se várt, az immáron egy kulturális sokká vált. Mi a különbség? Hogy erről a legtöbb családnak nincsenek személyes történetei. Az nagyon-nagyon lényeges, hogy el tudjuk-e mondani, hogy a Dét papa vagy a megfelelő rokonunkkal mi történt Trianon után. Kevés az olyan magyar család, aki ilyen személyes történetet tud mondani. De még egyszer visszatérve tehát, hogy a történelmi Magyarország egy mikori térkép? 1541-ben lett vége. 1541-ben? 16. század. Így van. Hát az nem tegnap volt. Hát nem aki ezt a térképet felteszi az autójára, aki ennek a térképnek, ennek a történelmi Magyarország térképnek egy mulinóját helyezi ki egy futballmérkőzésen, azt egy történelemtanár tudja-e értelmezni anélkül, hogy vele beszélgetne? Mit fejez ki ezzel az illető? Hát több mindent kifejezhet. Egyrészt kifejezheti mondjuk egy autón levő matrica, ő, hogy ő a történelmet, hát kevésbé ezt szokta kifejezni. Jelez, jelezhet, és azt gondolom sokszor ezt jelzi egyfajta visszavágyódást egy vélt múltba. De azért, aki oda kirakja, az biztos vagyok, benne, de... Is a 16. században gondol, vágyódik vissza. Nem arra gondolom, hogy Mátyás idején volt ekkor az ország. Akkor hova vágyódik vissza? Hát ez az. Egy olyan múltba, ami sose olyan volt, mint ennek. Ide most egy pontos veszőt kell, hogy tegyünk. Ki az, vagy kik azok, akiket ma, 2023-ban ennek a szimbólumnak a használata sért, illetőleg sérthet? Hát természetesen sértheti a Magyarország mai szomszédait, hogyha például egy olyan autó jár Romániában, Szlovákiában, és így tovább, amelyek ma területileg nem Magyarországhoz tartoznak. Én egyébként azt gondolom, hogy a józanészt is sérti. de hát persze... Nem, hogy a 16. század nem tegnap volt, ezt akár viccnek is tekinthetnék, elnézni, és senkit nem akarok megbántani. Lehet, Én bírezemény se bántanék meg senkit, csak nagyon abszurd dolgot mondom. Most képzeljük már el, hogyha törökök úgy jönnének Magyarországra, amin Buda és az ország közepe a török birodalomhoz tartozik, ugye ennek van egy olyan üzenete, hogy mi van? Ezek vissza akarják Budát? Vagy hogyha Ausztriából olyan autók jönnének át, amelyeken nincs Magyarország, hanem Habsburg birodalomban, mi van? Ezek nem akarják a magyar önállóságot? Ugye ezek elképzelhetetlen dolgok, amiről beszélek. És mégis azt éljük át, amit látunk, például az autók matricáján vagy más helyeken. Vági Márton a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik illetékese levelében amit az UEFA-nak írt, annak érdekében, hogy ez a nagy Molino, ez a nagy bolinó, illetve ez a történelmi Magyarország molinó használható legyen, azt írja, a mérkőzésen a szurkolók által felmutatott nagy Magyarország molinó valójában kizárólag azt szimbolizálta, szimbolizálja, hogy a magyar labdarúgó válogatott szurkolói egy olyan határokon átnyúló közösséget képeznek, amelyek az európai labdarúgásban egyedinek számítanak. Helytálló nem, elhelytálló értelmezhetetlen. Hú, ezt meg kéne értenem. Tehát, ha jól értem, akkor ez egyedi. Tehát ilyen alapon az előbb említett példa alapján egy birodalom molinó is kitehető lenne, mit tudom én, egy osztrák foci meccsen. De most nem ne, ne, ne menjünk át Mert az, az osztrákokhoz. Értem, de az legyen az osztrákok gondja. Persze, persze, persze. De azt kérdezem, hogy ez egy helytálló érv lehet-e? Hát, hogy mondjam, ezek nem szakmai érvek, tehát én ezzel nehezen tudok mit kezdeni. Ezek lehetnek társadalom ez pszichológiai kérdés, lehetnek politikai érvek, ez politológiai kérdés, de nem történelmi megközelítés A kérdés az... Hogy a 14. cikkei, amiben egyébként ennek a történelmi Magyarország Molinónak a használata tudtommal ütközik, a következőket mondja: Legalább tíz mérkőzésre, vagy meghatározott időtartalmra szóló eltiltást, vagy bármi más megfelelő szankciót vál maga után, ha egy a harmadik cikkei hatája alatt tartozó személy bármilyen alapon megsérti egy másik személy vagy csoport emberi méltóságát, bőrszín, razz, vallás, etnikai hovatartozás, nem vagy szexuális orientáció alapján. Vajon a történelmi Magyarország Molinó bármelyikbe is beletartozik-e emberi méltóság, bőrszín, rassz, vallás, etnikai hovatartozás, szexuális orientáció? Hát nem vagyok jogász ez az etnikai hovatartozás, ugye határon túl is élnek magyarok, és nem magyarok, nyilván, mit tudom én, Romániában természetesen jelenleg a románok vannak többségben, és számot tevő létszámú kisebbség a magyarság, hogy ez mibe ütközik, ezt mondják meg a jogászok, de ugyanakkor az, tehát hogy jogi, Értelemben. Én ugyanakkor a szabályozásnak az elvi részével magánemberként egyetértek, hogy nem lehet a másikat megsérteni, vagy hogy az helytelen. Egyébként rögtön hozzáteszem, hogy én ezt a dolgot nem tudom teljesen elkülöníteni magánemberként, a különböző foci élni felhangzó kirekesztő rigmusok. Én ezt értem, de ez most nem tartsuk. Értem, értem, értem, de ezeket szigorúan különbeszem. Egyébként is, mint a tanárok Egyletének elnöke, én maradnék a Történelmi Magyarországnál. Egy, öh, öh, még egy kérdés. Rajcsányi Gellértnek az írásából idézem, van ez a magyar címernevű nevű dolog, Része annak egy vörös, ezüst, sávozású terület, amivel a néphagyomány olyan mai határokon túlívelő folyókra utal, mint a Dunatisza, Dráva, Száva egyébként pedig az egykori Nagy Magyarország területét meghódító állam alap, államot alapító annak ellenségeit legyőző Árpádok címere. Majd így folytatja. Meg van egy kis zöld hármas halom is rajta, ami szintén a néphagyománya Mátra, valamit a mai magyar határokon túlfekvő Tátra és fátra hegységeként azonosít. A kettős keresztre, mint a diadalmas keresztény országok és uralkodók jelleg, jelképére már nem ismerek utalni, hát hova vezethet ez a vallási topzódás. A címert tetején pedig az úgynevezett Szent Korona nyugszik, ami nem más, mint az ezeréves éves magyar államiság politikai jelképe. És ezt a politikával, történelemmel, háborúkkal és hódításokkal terhelt címet a Mőör válogatott játékosai, és itt különböző nevek hangzara kell, büszkén hordják a melkasok, mutogatják, megragadják, csokolgatják, hangulatosak, függően egymásnak, a nézőknek, a TV tévékameráinak. Ezt gyakorlatilag arra fölmondja, hogy akkor ezt miért nem tiltják be? Hát én itt két dolgot választani kell. Az egyik egy apróság, hogy az, hogy egy címerben mi mit jelent. Tehát, hogy az Árpádok címerében tényleg azt jelentik -e a sávok, amit hallottunk, Mondhatném, mondhatnék egy másik példát, hogy a piros fehér zöld zászló színeinek értelmezésére is vannak magyarázatok, amelyek nem szakmaiak. Ezek ilyen nép aikán élő történetek, hogy mi mit jelent. Szakmailag ez nem okvetlenül így van. Ez az egyik fele. Ö, a másik, hogy én nem egészen értem ezt a felvetést magánemberként, mert ö, hogyha valaki az országának a címerét csókolgatja, miért ne tehetné, hogyha akarja. Tehát, hogyha úgy gondolja... Nem erről van szó, arról van szó, hogy helyet, magának a az cí, az magának címere mi van, hogy az egyébként lehetne ilyen szempontból ugyanolyan tiltott, másokat sértő szimbólum, mint a történelmi Magyarország térkép. Hát nyilván egy állam címere az nem lehet tiltott jelkép, én Azt gondolom, Nyilván tudjuk egyébként azt, hogy a határon túli magyarok sokszor nehéz helyzetbe kerültek már csak azzal is, hogyha a magyar zászlót bárhol bármikor kitűzték, ami azért tényleg a nemzeti azonosságuknak egy meghatározó eleme, és a nemzeti azonosságuknak meghatározó eleme lehet akár a címernek a felmutatása is. Tehát én ezt nem gondolom, ez, ez tulajdonképpen szituáció függő, tehát hogyha amennyiben ez nem jelenti a határok feszegetését, vagy én nem tudom mit, akkor én ebben nem látok problémát. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Még egy kérdés van, de erre nem muszáj válaszolni. Te egy gyakorló tanár vagy, ugye? Igen. E, azt kérdezem tőled, hogyha bármely e, osztályodban, bármelyik nebuló, legyen az fiú vagy lány, lány vagy fiú, táskáján, ruháján e, látsz egy történelmi Magyarországot, szólsz neki vagy sem, vagy ez egy olyan szuverén dolog, amit egy történelemtanár ugyan megjegyez, de ezzel kapcsolatban egyrészt nem tesz megjegyzést a nebulónak, másrészt a megítélését, illetően a történelemhez való viszonyulását, az abban való ismereteit emiatt nem kérdőjelezi meg, és nem, eh, nem gondol rá, mint hátrányos megkülönböztetésre. Hát szó se lehet arról, hogy én a diákjaimat ezért hátrányosan megkülönböztessem, az egy egészen más kérdés, hogy szünetben vagy bármikor nyilván, hogy mint más kérdésekről is, erről is szívesen beszélgetek vele, hogy miért, hogyan mit gondol erről, és így tovább. De ezt nem a lebeszélés szándékával, hanem a kíváncsiság által beszérelve. Abszolút, abszolút, és én nagyon remélem, hogy a diákjaim azok egy differenciált és tényeken alapuló történelmet fognak megismerni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Örülök vagy sajnálom az apropót. Nézőpont kérdése. Miklósi Lászlót hallották. Most pedig fogom kérni majd Horváth Tamás fényképét. nem önökre vonatkozott a munkatársaimnak üzentem. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, vagy egy kicsit hangosabban kéne beszélnie. Horváth Tamással beszélgetek? Igen, igen, én vagyok. Jó. Köszönöm a rendelkezésre állást. Ön a Magyar Jelen főszerkesztője, jól beszélek? Igen, igen, pontosan. Rögtön tisztázzuk az elején, én nem vagyok mi hazánk szimpatizáns, és nem vagyok egyébként a Magyar Jelen olvasója. Ez a mi kettőnk mostani beszélgetését azonban minimálisan se fogja befolyásolni, csak szerettem volna a magam részéről néhány olyan dolgot, ami nekem fontos tisztázni. Mehetek tovább? Persze, természetesen. Nagy Attila, a Mi Hazánk Budapesti elnöke, a Kejfejancsi nézője és hallgatója, ő volt az, aki arra a sorozatra felhívta a figyelmemet, ami ezen a héten, pontosabban mondva a beszélgetésünkhöz képest ezen a héten, mire ez adásba kerül addigra a múlt héten, illetve az azt megelőző időben a magyar jelenben megjelent. Először is legyen szíves valamit mondani a magyar jelenről, hogy ez egy milyen internetes felület? Ugye a magyar jelenről azt kell tudni, hogy még a 2000-es évek elején print változatban volt jelen a magyar médiapiacon. Ugye ekkoriban Torockai László volt a főszerkesztője, aztán egy ideig megszűnt a magyar jelen, viszont néhány évvel ezelőtt online formában újraindult, és azóta is igyekszünk minél szélesebb témákban megnyilvánulni. Nem csak politikai jellegvírásokat lehet nálunk olvasni, hanem sporttal kapcsolatosokat, oknyomozó riportokat, illetve a kultúrával is foglalkozunk. Ön pártag? Semmi közöm nincs hozzá, csak kérdezem. Nem, nem, nem vagyok tagja egyik pártnak sem. A Mi Hazánk mozgalom egy önhöz egyébként közelálló eh, politikai szervezet, vagy ennek az igényet a világán semmi köze nincs ahhoz, hogy ön a magyar jelen főszerkesztője? Olyan szempontból van hozzák köze, hogy a jelenlegi politikai palettát nézve ami mi hazánk áll hozzám legközelebb, de nyilván vannak olyan kérdések, amiben nem értek egyet a pártal, de összességében, hogyha választani kellene, akkor igen. Tehát az én jobboldali nemzeti értékrendem, ez a mi hazánk áll a legközelebb. Köszönöm. Egy egész cikksorozat szól a nagy-Magyarország vagy történelmi Magyarország molinó használatáról, és most csak címeket mondok. Egy nemzeti összetartozás szimbóluma, szimbólizáló drapériát üldöz az MLS, de a, az Újpesti önkormányzati képviselő szabályok balás történetét is önök dolgozták föl, akivel már beszélgettem. Magyar Labdarúgó Szövetség, nem engedélyezzük a Nagy-Magyarországos Molinók bevetelét a válogatott meccseire, ezek mind különböző cikkek, amelyek ennek a szimbólumnak a használatával voltak kapcsolatosak az elmúlt napokban. Azt kérdezem öntől, hogy magára arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek gondja van azokkal, akik válogatott mérkőzéseken a történelmi Magyarország molinóját vagy zászlóját használják, erre ön, illetőleg a Magyar Jelen hogyan figyelt föl? Ez az egész az úgy kezdődött, én akkor figyeltem fel rá, akkor egyébként még nem voltam a Magyar Jelen olvasója, ö, bocsánat, főszerkesztője, amikor ö, ugye tavaly nyáron a Német, magyar-német magyar, nemzetek ligája mérkőzés ö, alatt gyakorlatilag lerángatták a biztonsági szolgálat tagjai azt a Nagy Magyarország ugye, amit, ha jól tudom, Szabó Balázs a stadionba, vagy legalábbis őt is kitiltották utólag emiatt. És ekkor ö, nekünk van egy podcastünk, ami teljesen független a magyar jelentől, amit Lipták Tamással alapítottam, a pálya jobb oldala, és ott kiveséztük ezt a témát. Behív... Ő a kisvesti szurkoló a légió hungári aktivistája. Igen, igen, ő, ő a kisvesti szurkoló. Kiveséztük ezt a témát az egyik adásunkban, illetve beívtuk vendégnek Szabó Balázs, aki elmondta a saját személyes tapasztalatait erről az atrocitásról, és hát ezt követően sajnos nem, nem lehet nagyobb visszhangra ez a magyarországi médiában, viszont most évelején szabogalás készhez kapta a kitiltását az MLS által szervezett és közreműködésével rendezett mérkőzésekről. Ugye mi ön tarj, ön, önök volt. tartják egymással a kapcsolatot, ön hívta föl, ő hívta fel önt, honnan szerzett erről tudomást? Hát pontosan már nem tudom, hogy melyikünk kereste a másikat, de ennek van az apropóján, behívtuk ismét a pálya jobb tehát igen, varáti viszonyban állunk, és ott az adásban mondta el, a januári adásunkban, hogy akkor most mik is az új fejlemények, és ugye, hogy konkrétan megkapta a kitiltását, és ezt követően, ezt követően a magyar jelen elsőként írta meg azt a szurkolói felhívást, amit ugye Lipták Tamás indított, hogy a szolidaritást vállalva Szabó Balázsékkal, mert ugye nem csak Szabó Balázs tiltották ki emiatt a stadionból, hanem további szurkolókat is. A bolgárok elleni március 27-i Nemzetek Ligája mérkőzése, minél több nagymagyarországi szimbólum, zászló, jelen jelenjen meg a Puskás arénában, és én ezt követően egyrészt ugye Szabó Balázsnak a történetét is megírtam, illetve kérdéseket küldtem az mls nek hogy akkor mondják ki, hogy tiltott jelképnek minősül a nagymagyarországi és nem lehet bevinni a mérkőzésekre, vagy mi az oka annak, hogy emiatt több szurkulót is kitültottak és ugye nekem adott válaszokban elismerték. Milyen gyorsan alakult ki a levelezés önök között? Mennyire gördülékeny volt ez? Vagy mennyire volt ez gördülékeny? Hát több napot kellett várni az emelet válaszára, de, de korrekt választ adtak. Viszont ezt követően nekem voltak további kérdéseim, amiket ugyancsak elküldtem a szövetségnek. Ezekre viszont a mai napig nem kaptam választ. De az azóta az MRS által publikált közleményeket olvasta? Természetesen. A... Azt írja az MLS kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint az eltiltottak alacsony száma jól mutatja, hogy a szurkoló túlnyomó többsége betartja az élőinben lévő szabályokat, melyeknek része, hogy a stadionokban sportrendezvényekre kizárólag azok a zászlók, molinok, jelképek, tárgyak vihetők be, melyeket elező, előzetesen engedélyeztettek a szervezőkkel, rendezőkkel. Ugyanakkor nemzetközi szintéren egy később kiemelten a válogatott mérkőzésein az UEFA és a FIFA ellenőrei értelmezheti úgy, hogy ezek a jelképek, politikai üzeneteket hordoznak provokatív szándékkal, a politikai üzenetek megjelentése az UEFA és a FIFA szabályi szerint tiltottak, ezért ilyen esetekben az alkalmazott szabályzatok alapján megbüntethetik az MLS-t. Ez idézett, ez gondolom az MLS által küldött szöveg, ugye? Igen, ezt az MLS küldte. Az MLS ilyen esetekben kénytelen lenne tovább a szurkolókra a nem engedélyezett Molino kihelyezése kapcsán kiszabott büntetést. Ezt megelőzendő a szövetség továbbra sem engedélyez a Molino bevitelét, és mindenkitől azt kéri a válogatott mérkőzésén, tekintsenek el az ilyen zászlók és Molinók megjelenítésétől. Majd immáron a magyar jelen szövege feltelten az öné. Egyszó, mint száz az MLSZ végre szintvalóta, és elér, elismerte, nem engedélyezzel a nagymagyországos molinok, zászlók és drapériák bevételét a magyar labdarúgóval adott meccsere. Mindezt egyébként úgy, hogy sem az UEFA, sem a FIFA nem tiltja ezt a jelképet és a használata miatt még egyikőjük sem rót ki büntetést a Magyar Labdarúgó Szövetségre. Ez utóbbi igaz, és erre később mások is hivatkoznak, ugyanakkor... Uh, az MLS későbbi tájkoztatásaiból kiderül, hogy ez a jelkép szerepel az UEFA, illetőleg a FIFA tiltott jelképei között. Ez nem így van egyébként. Pont mielőtt felhívott engem, jelent meg a magyar jelenen egy újabb cikk, ugyanis a úgynevezett FARE, a Football Against Racism in Europe elnökségi tagjával Jósa Bálinttal készítettem egy exkluzív interjút, és ő elmondja, el lehet olvasni a magyar jelenen, hogy az emelet gyakorlatilag hazudik, ugyanis az UEFA-nak eleve nincs ilyesfajta nyilvántartása. Tehát az, az UEFA kiskönyv, amit ők kiadnak, az nem tartalmaz konkrét tiltott jelképeket, csak általános iránymutatásokat, illetve a FARE, amire ugyancsak hivatkozik az emelet, hogy nála szerepel tiltólistán a Nagy Magyarország, megerősítette, hogy önmagában a nagy szimbólum nem tiltott. Szupán azokban az esetben, esetekben számít diszkriminatívnak, amikor valami olyan kontextusban jelenik meg, például egy második világháborús katona van a térképen, vagy SS rúnák illetve lehetne sorolni az egyéb olyan kontextusokat, ami miatt a falre szerint diszkriminatív, de önmagában nem az. Ezt Jósa Bálint elismerte, ráadásul úgy, hogy mondta, hogy pont a napokban egyeztetett erről a, a fare vezetőivel, tehát ez nem csak az ő egyéni meglátása, hanem az egész szervezetnek ez az álláspontja, illetve ismételten aláhúzandó, hogy az UEFA még egyetlen egyszer sem büntette emiatt. Pontosabban 2014-ben volt egy diós a Nemzetközi Kupában, ahol történt emiatt büntetés, de ott pontosan a kontextus miatt, hiszen a Nagy Magyarország Drapérián szerepelt egy második világháborús magyar katona, és emiatt a kontextus az az volt, hogy ez háborús uszítás. De önmagában ez a jelkép, konkrétan az újpestiek lila hátterű nagymagyarországos drapia nem szerepel semmiféle tiltólistán, és a fare szerint sem probléma az, hogyha ez beviszik a mérkőzésekre. Mennyiben tartozik a történethez a Transylvania Felix erdélyi magyar szurkolói csoport története? Hát abból a szempontból tartozik a történethez, hogy meglátásom szerint itt az MLS-nek a kicsinyes bosszujáról van szó, amit Szabó Balázsékkal szemben alkalmaztak, és ez a kicsinyes bosszú ez úgy tűnik, hogy további szurkolókra, szurkolói csoportokra is kiterjed. Tehát ugye, hogyha a Nagy Magyarországról szólt itt most a, a vita, úgymond, a, ugye Erdélynek a címer, ami a, a trans Fenetics Fenetix drapériáján szerepel, az viszont aztán végképp fel sem merülhet, hogy akár az UEFA, akár más nemzetközi szervezetek által tiltott lenne. Úgyhogy ilyen szempontból azt látom, hogy ez ennek a bosszú a része. Nem tudom, hogy ezzel az MLS mit akar elérni, talán a magyar szurkolói mozgalmat akarja megosztani, meggyengíteni, hogy olyanok, olyanok jussanak csak be a stadionba, olyan szurkolók, akikkel ők nem tudom, azonosulnak, tehát ö, én csak erre tudok gondolni. Ezek szerint az a felhívás, amit közzétettek, hogy a március 27-i bolgárok elleni hazai ebéselejtező minél, minél több nagy Magyarországos zászló jelenje meg a Puskás Aréna lelátóin, az mls elmúlt időbeli kommunikációja dacára fennmarad. Én úgy tudom, hogy igen, de ugye ez nem az én kezdeményezésem, hanem Lipszák Tamásnak a kezdeményezése, de én nem olvastam arról, meg nem is mondta nekem, hogy ő ezt visszavonta volna. Jó, nagyon jó, hogy ön említette egyébként, hogy mi jelent meg a magyar jelenen, hiszen a beszélgetésünk időpontja január 27-e péntek, a pontos idő 9 óra 55 perc, és ugye ez hétfőn kerül adásba addig még sok minden történhet, és ki tudja, hogy mi történik még a jövő héten. Én azt a helyzetet rögzítem, ami mostanra kialakult. Azt kérdezem öntől, hogy abban a témakörben és abban a tárgykörben, amiben mi beszélgettünk, a magyar jelenen kívül bárki is mutatott-e olyan kitartó figyelmet, mint amilyet a magyar jelen folytatott és produkált. Hát a kezdetekben nem. Tehát először gyakorlatilag félmaromharcot víztunk így a nyilvánosság terében, hogy ez a téma minél többekhez eljuthasson, viszont volt egy fordulópont, amikor erről beszámolt a Blik, illetve a Mandiner is foglalkozott. De ez már azt követően volt, hogy a magyar jelen ebben a témával elkezdett foglalkozni. Így van, így van. Mint ahogy egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a kommunikációja is ezügyben akkor kezdődött, amikor önök ezt a témát firtatni kezdték. Így van. Azt megelőzően arra magyarázatot, hogy egyébként a történelmi vagy Nagy Magyarország zászlóval vagy bolinóval kapcsolatban miért járnak el a sajtóban olvasni nem lehetett. Nem, én nem találkoztam ilyen közleményel, és pontosan ezért kerestem meg az emeleszt, hogy most akkor mondják ki, hogy nekik problémájuk van a nagy Magyarország molinóval, és nem lehet bevinni a magyar válogatott mérkőzésekre, vagy mi az oka annak, hogy emiatt szurkolókat tiltottak ki. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm a meghívást. Viszont hallásra. Viszont halásra. Önök horvát, Tamást, a magyar jelen főszerkesztőjét hallották. Jó, magam is folytattam egy levelezést a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Elsősorban azért, mert szerettem volna, ha valakivel beszélgetni lehet, mint ahogy egyébként ebben a témakörben mostanáig, tehát február helyett január 27-e péntek 10 óráig tudtommal uh, interjú, élő interjú nem készült sehol sem a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseivel különböző nyilatkozatokat lehet olvasni, különböző orgánumokban, amelyeket igyekeztem összeszedni, hogyha a hétvégén vagy később ilyenek születnek, az nyilvánvalóan a hétfőn, tehát január 30-án közölt műsornak nem lehet a része. Tisztelt Fiala úr! Ez 2023. január 26-án délután fél kettőkor érkezett. A témával kapcsolatban az alábbi információkat tudjuk megosztani. Ezeken felül köszönjük, nem élünk a további megszólalás lehetőségével. A Nagy Magyarországot ábrázoló zászlók Molinó kihelyezését, megjelentését a Magyar Labdarúgó Szövetség nem tiltja. A Magyar Labdarúgó Szövetség ígiszi alá tartozó hazai bajnoki és kupamérkőzéseken a jogszabályok értelmében a szervező dönthet arról, hogy milyen mulinok bevitelét engedélyezi. Ugyanakkor a jelképet, ez a bizonyos F.A.R.E. UFA katalógusat tartalmazza, függetle attól egyébként, hogy most mit mondott Horváth Tamás, ugye nem áll módonban, ö, Szabó Gergővel beszélgetni, aki ezt a levelet írta, ezen kívül nem óhajtott rendelkezésre állni, de itt ez szerepel, hogy ezt egyébként egy katalógus tartalmazza. Ezért nemzetközi klub és válogatott mérkőzéseken az UEFA és a FIFA, illetve ezekkel együttműködve ennek a bizonyos. F.A.R.E. ellenőre jelentésében rögzíti a jelkép megjelenítését, amely fegyelmi eljárás volhat maga után. A politikai üzenetek megjelenítése az UEFA és a FIFA szabályai szerint tiltottak, ezért az alkalmazott szabályzatok alapján megbüntethetik a Magyar Labdarúgó Szövetséget, mint az tette is több alkalommal az elmúlt időszakban. Ezt megelőzzendő a szövetség mindaddig, amíg az UEFA erre vonatkozó fegyelmi gyakorlata nem változik, továbbra sem engedélyezheti a Molinó bevételét, és mindenkitől azt kéri a válogatott mérkőzésein, tekintsenek el az ilyen zászlók és Molinok megjelenítésétől, ezzel segítve a nemzeti csapatot abban, hogy teltház előtt játszhassa a mérkőzéseit. A sálviselése más kategóriába tartozik. A nemzetközi szabályok alapján a nézők ruházatának ebből a szempontból történő vizsgálata, a Magyar labdarúgó Szövetségének nem feladata. Így fordulhat elő, hogy egy időben bárki, akár több száz néző is hasonló álatvisel visel a stadion különböző területein, ezzel semmilyen szabályt nem sértve. Tájékoztatjuk, hogy a Nagy Magyarország megjelentésére vonatkozó rész az UEFA által használt kiadvány a Monitoring Discriminatory Signs Symbols in European Football 2016-os kiadvány 28. oldalán szerepel a magyar jelképek között az alávi meghatározással és illusztrációval, Jánoska, arra kérlek, hogy itt majd tüntest fel azt a képet, amit elküldtem. Ez ugye szöges ellentétben áll azzal, amit Horvát Tamás mondott, de nem tudom őket egymással szembesíteni. A magyar jelen témában kifejtett aktivitása másokat is arra bírt, hogy írjanak, a témával kapcsolatban, és a már említett és idézett Rajcsányi Gellért, a Mandineren írt, kis magyar vókizmus betiltja az MLS a Nagy Magyarország jelképeket. Ebből már idéztem, és most ennek az írásnak a végéből idéznék, elnézést teljes terjedelmében megtalálják a Mandinerem. Különben is, ha önmagában a Nagy Magyarországot nézzük, az de facto egy történelmi térkép. Már az is probléma, talán uszít valaki ellen ez a térkép. Becsmérel, szidalmaz, ká anyázik valakit ez a térkép. Rasszista a térkép, fasista a térkép, kisebbségek ellen hergel ez a térkép. Ugyan már. Leginkább pont az mondható, hogy egy mai saját nagy közösségétől elszakított kisebbség, a külhoni magyarok melletti szolidaritás jelkép ez a térkép. De akár csak térképként gondolunk rá, akár kifejtjük a térkép mögötti utalásrendszert és jelentéstartományokat. Fájdalmas azt látni, hogy nem is egy nemzetközi szervezet, vagy valami idegen finanszírozású, progresszív gitegylet, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség megy neki a magyar foci támogató tömegek körében népszerű jelképnek. Ez az írás január 25-én jelent egyébként, meg nem sokkal reggel 9 óra előtt. Egyébként, ha már így belejött a Vókizmusba a szervezet, adok egy prótippet neki. Van ez a magyar címer nevű dolog. Része ennek egy vörös ezüst szávozású terület, amivel a néphagyomány olyan mai határainkon túlívelő folyókra utal, mint a dráva száva, egyébként pedig az egykori Nagy Magyarország területét meghódító államot alapító, annak ellenségeit legyőző Árpádok címere. Meg van egy kis zöld halom is rajta, ami szintén a néphagyománya a Mátra, valamint a mai magyar határokon túlfekvő tátra és fátra hegységeként azonosít. A kettős keresztre, mint a diadalmas keresztény országok és uralkodók jelképére már nem ismerek utalni, hát hova vezethet ez a vallási topzódás? A címer tetején pedig az úgynevezett Szent Korona nyugszik, ami nem más, mint az ezer éves magyar államiság politikai jelképe. És ezt a politikával, történelemmel, háborúkkal és hódításokkal terhelt címert a magyar válogatott játék. Köszönökosai szalaiktól, negókig, klenhelyszerektől, sztájszakig büszkén hordja a melkasukon, mutogatják, megragadják, csókolgatják hangulatuktól függően egymástak a nézőknek, a TV kameráinak. Hallatlan, nem? Itt az idő lépni valamit, kedves lesz, nem? Ha, ha, nem. Most inkább csak szomorú vagyok, írja Rajcsányi Gellert, de majd igyekszem szurkolni a magyar válogatottnak az idei első mérkőzésen. Politikamentesen, közösségi mentesen, nemzeti büszkeségmentesen. Ja. Reagált a Magyar Labdarúgó Szövetség a Mandírnek, az újabb zárt kapusmesset koszkáztatjuk a Nagy Magyarország sekkel és zászlókkal, írt a Csisztus Zsuzsa. Ide kérném Csisztus Zsuzsa képét, kedves János. Idéznék ebből az írásból, beszélgetnék Csisztus Zsuzsával, de még egyszer mondom, terjedelmi korlátok, valamint ki mindenki állt rendelkezésre. Fontos a különbség, a molinókon és zászlókon megjelenő jelképeket kell a stadionokon kívül tartani, a sálak és a ruházat más kategória. Majd később. Nem az MLS-nek van kifogása a nemzeti összetartozás jelképének megjelenítésével. Arról van szó, hogy a két nagy nemzetközi szervezet a FIFA és az UEFA szabályzatát követve FARE ellenőrök, ez ugye a Football Against Racism, hogy így aztán hogyan kéne egyteni ezt a mozaik szót, ettől inkább eltekintek, de még egyszer az FARE az a Football Against Racism nek a rövidítése. Visszatérve tehát a csisztúféle szöveghez, az FARE ellenőrök listáján szereplő jelképek felbukkanását kell megelőzni, hiszen amennyiben ezen ellenőrök jelentik a jelképek felbukkanását, akkor a jelenleg még felfüggesztés alatt álló zárt mérkőzésnek elrendelését kockáztatja a Magyar Labdarúgó Szövetség. Itt tehát több tízezer szurkoló kizárása a tét, ha a lelátokon titokban helyet foglaló ellenőrök úgy találják, hogy a szurkolók megszegték a listájukon szereplő tiltott jelképek használatra vonatkozó rendeletet, kizárhatják őket a következő mérkőzésről. Majd leírja, hogy mi ez a szervezet. Ez a szervezet, ez egy ernyő szervezet, mármint a Football Against Racing, amely összeköti mindazokat, akik a futballvilágában elkötelezettek a gyűlölet és kirekesztés elleni harcban, és a sportot eszközként használják a társadalmi befogadás előmozdításához az egyenlőség szellemében. A hálózat szurkolói csoportokból, etnikai kisebbségi csoportokból, emberi jogi szervezetekből, amatőrklubokból, helyi szervezetekből és, és aktivistákból tevődik össze. Részvevői szakértelmükkel hozzájárulnak és tesznek is azért, hogy a kirekesztés a futballban a múlté legyen. Több mint 130 tagszervezettel rendelkezik, több mint 35 országban. Tevékenységi körükbe tartozik a meccsek figyelése és kirekeztő események jelentése. Már azt követően, hogy a műsorban megmutattuk, de János ismét megmutathatjuk ezt a bizonyos ö, katalógusbeli képet, amely alapján tiltja a FIFA és az UEFA a történel Magyarország molinó és zászló használatát. Csisztus még az alábbi szöveget írja. A Nagy Magyarország térképet a magyarság, a magyar királyság területének visszaállítását célzó revizionista koncepciónak titulálja. Mint írják, jelleg a szélső jobboldali csoportok kisebbsége használja és gyakran tűnik fel a stadionokon belül. A az MLS mozgástere pedig ebben igen szűk, írja Csisztus Zsza a Mandinernek válaszul szánt cikkében. Az MLS a Mandinernek az újabb zárt kapusmeccset koszkáztatjuk a Nagy Magyarország transzparensekkel és zászlókkal. Ez január 25-én 14 óra 36 perckor jelent meg. Visszatérek itt az írásokhoz, a következő megszólaló Wintermantel Zsolt lesz. Windermanter Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakció vezetője. Jó reggel kívánok, amikor az emberek ezt nézik ezt a YouTube műsort lehet, hogy este vagy délután van, de a felvétel időpontja, az péntek délelőtt, úgyhogy a jó napot kívánok, az egy megfelelő kifejezés. Ön a héten a Facebook oldalán az alábbi szöveget tette közzé, a Magyar Labdarúgó Szövetség ki akarja tiltani a stadionokból a nagy Magyarország szimbólumot. Nem írom ide, mit gondolok, mert letiltanának, és egy dühös emoji szerepel itt. Én nem tiltom le. Azóta ugye több információ. Sok víz folyt le a Dunán. Igen, igen, igen. Egyrészt ugye azt közölte az MLS, hogy a hazai stadionokból az általa szervezett mérkőzéseken. Ez nem ö, lesz érvényben, tehát ez a szabály nem vonatkozik, hanem kivárólag a nemzetközi mérkőzésekre. És hogy elvileg megpróbálnak, vagy küzdenek az ellen, hogy ezt az UEFA szabályzatot, illetve hát, hogy az antiraszizmus szervezet által 2016 óta szereplő lajstrom ellen föllépjenek. Nekem az a nagyon nagy problémám, hogy 2023-at írunk, Csányi Sándor 2010 óta MLS és a legjobb tudomásom szerint 2015 óta az UEFA irányító szervezetében is benne van. 16-ba került ez lajstromba véve, azóta szerintem számtalan alkalommal lehetett volna fellépni ezzel ellen, ez vérlázító, hogy egy ilyen Történelmi szimbólumot kitiltsanak bármire, így, pláne rasszizmussal hivatkozva. Tehát szerintem eleve egy beteges dolog, azzal együtt, hogy egyetértek azzal, hogy a politikának és a politikai nyilv, nyilvánításnak, üzengetésnek, tüntetésnek semmilyen tekintetben nincsen helye. ittájuk meg egy Ugye miután ennek a viszonynak ön az utolsó előtti megszólalója, egy pár dolgot szeretnék önnel megbeszélni, amit egyébként riportalan hiányában nem tudta megtenni, de ezt itt most ne valami pótléknak fogja föl. Ugye én azt jól sejtem és jól értettem, hogy amikor ön arra hivatkozott, hogy azóta pár dolgot megtudtunk, ez arra is vonatkozik, hogy azzal kapcsolatban, hogy egyébként miért lépett fel korábban az MLS úgy a történelmi Magyarország zászlókkal és molinókkal kapcsolatban, eddig az MLS semmilyen tájékoztatást nem adott, illetőleg a magyar jelen tevékenysége volt az, amely kiváltotta az MLS aktivitását, és különböző cikkeket jelentetett meg, illetőleg válaszaiban kezdett arról kommunikálni, hogy valójában korábban, az elmúlt években miért tette azt, amit tett, mert akkor egyébként ahhoz magyarázatot nem fűzött. Pontosan így, van. Pontosan így van. Hosszú évekig egyébként nem volt ezzel probléma. Most talán legutóbb volt is olyan mérkőzés az, hogy... Mérkőzés, ahol viszont levetették, illetve már be sem engedték. Hiszen Szabó Balázs története az már egy olyan történet, amely azért egy elég vastagon szedett szöveget feltételez, miközben annak semmilyen magyarázatára én az elmúlt időben nem találtam azt megelőzően, hogy a magyar jelen elkezdte volna firtatni a történetet. Hát egyrészt igen, de másrészt messzebb mehetünk, mert ugye nyilván itt az MLS. Az én értelmezésem szerint szolgálelkúján próbálja betartani azt, amit nemzetközileg, vagy hát a legalábbis európai szinten valakik kimondtak, és ebbe a kiskádéba fölvették, mint tiltott jelkép, na de kérdezem én, kinek van erre jogosítvány, milyen felhatalmazás alapján, milyen történelmi ismeretek alapján, milyen aktuál politikai megfontolások alapján teheti ezt meg. Azért én értem, hogy, hogy egy közösségben élünk, értem, hogy a Magyar Abdarolszó Szövetség egy nagyobb szövetségnek a része, na de azért itt mostanában olyan sokat halljuk a jogállamiságot, olyan sokat halljuk a szabad véleménynyilvánítást, olyan sokat halljuk a művészi szabadságot vagy a történelmünkhöz ö, való visszatérést, vagy ragaszkodást, annak elismerését, a közösségeknek a fontosságát. Szóval, hogy kiveszi magának a bátorságot, hogy csak úgy, át alapon valamire rámutasson, hogy azt mondja, hogy akkor ezt a kezdve nem lehet a stadionagban. Miközben egyébként szivárványban pompázik az Allianz Aréna A német-magyar válogatott meccsen szivárványos zászlóval lehet befutni a magyar himnusz alatt, Aminek semmilyen következménye nincsen, az rendben van, az helyén való, közben pedig a Nagy Magyarországot eh, szimbolizáló zártlók, mulinok fekitásra kerülnek. Ho -ho hogy van ez? Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy egymás mellé tehető -e az, amit egyébként az MLS ír hogy a ez a. Football Against Racism azt mondja, hogy a Nagy-Magyarország térképet a Magyar Királyság területének visszaállítását célzó revizionista koncepciónak titulálja. Ez egyfelől. Másfelől pedig idéznék Pilhá Tamás Tollából az emelesz üzeni, merjünk kicsik lenni, két Magyarország csak azért is lobogjanak azok a nagy Magyarországos zászlók. Ez janár 26 hatodikai megjelenés, tehát közvetlenül megelőzi még azt, hogy Csányi Sándor ületek, Vági Márton megnyilvánulnak, és akkor ebből idézem, hogy Légbületes buborékban nem lehet élni, ha itt valakinek oka és joga van megsértődni, azok mi vagyunk, minket daraboltak föl Hentesbárdal, a mi történelmi városainkat, magyar közösségeinket vágták le rólunk, minket löktek a síralomházba 103 esztendeje, a nagy Magyarországos térképek sálak erre a feldolgozhatatlan fájdalomra, máig tartó szenvedésre emlékeztetnek minket." Uh, ugyanakkor azt írja, ahogy látom, hallom, a magyar szurkoló többségének nem csak a FIFA-ból és az UEFA-ból van mélységesen elege, hanem az MLS-ből is. Torkig vagyunk az álságos, normális szurkolás és üldöző dörgedelmeikből, abból, hogy rendre érdemi ellenállás nélkül meghajolnak, a legigasságtalabb nemzetközi büntetések előtt nem állnak ki értünk szurkolókért, pedig szurkolók nélkül nincs foci. Egy magyar labdarúgó szövetség elnöknek a magyar foci ügyvédjeként kellene viselkednie, nem pedig ügyészként vádbeszédet tartani. Ilyen érdekes, mikor az angolok góllövője felé műanyag poharat dobott egy szurkola puskásban, még Boris Johnson miniszterelnök is megszólalt, tajtékzott a magyarok megbüntetését követelte, az angol szövetség pedig följelentett, minket spercsel zárt kapu lett a vége. Nem emlékszem, hogy az MLS esetleg személyesen Csányi Sándor tiltakozott, vagy följelentést tett volna, amikor a francia szurkoló poharakkal dobálták gulási pétert, Angliában és másútt kifügyülték a hinnuszunkat, vagy amikor egy amik sokáltal mieinket. Hol volt az MLS, amikor minket gyaláztak, nem ezért tartjuk őket, nem lehet, nem szabad örökös rettegésben élni, soha többé nem szabad meghunyászkodni. amúgy a mi érzékenységünkkel mi a helyzet, azzal kifoglalkozik. Mondják, gyáva népnek nincs hazája, mi is sok-sok ilyen gyáva, ilyen kis gyávaságárulás miatt vesztettük el a sajátunkat. Kovás László volt M.S.P. vezér fogalmazta meg ezeknek a magyaroknak a krídóját, merjünk kicsik lenni, és ők bizony mertek, azóta is mernek. Sosem álltak ki külhoni testvéreinkért né december 5-én hátbasúrták a teljes magyarországot. Mostanában már szlovák és román pártok mellett kampányolnak a magyarok helyett, és azt üzenik, amilyeneknek merjetek büszke szlovákok lenni. Én viszont azt üzenem mindenkinek, így Piháltamás, aki ért magyarul, merjetek büszke magyarok lenni, csak azért is lobuljanak azok a nagy Magyarországos zászlók. Ez ugye vonatkozik arra a felhívásra, hogy a Magyarország-Bulgária mérkőzése minél több ilyen zászló jelenjen meg. De ha azt kérdez, hogy mi a kérdés, akkor vajon a szilvárvány, a szivárványos zászló használatát, a térdeplést, a Nagy Magyarország vagy Történelmi Magyarország molinó használatát lehet-e egymás mellé helyezni, és ha igen, abból mi következik, illetőleg mennyiben ért egyet ezzel a magyar nemzetben megjelent szöveggel? A szöveggel teljesen egyet értek, a szivárványos zászlót és a Nagy Magyarországot egymás mellé semmilyen kontextusban nem tudom elképzelni, még összehasonlítás szintjén sem, támomra oly messze áll a kettő egymástól amennyire azt csak el tudjuk képzelni, de még egyszer kérdezem, hogy veszi magának valaki a bátorságot, hogy revizionizmussal, vagy a királyság nagy visszaállításával vádoljon bárkit, aki ezt a történelmi jelképet használja. Mit gondoljanak azok a felvidéki magyarok, mit gondoljanak azok a kárpátaljai magyarok, mit gondoljanak azok az erdélyi magyarok, hogy bárhol Magyarország jelenlegi közigazgatási határain kívül élő magyarok, akik ugyanúgy szeretnének szurkolni a nemzeti válogatottnak, ugyanúgy egy, hogy itt dobban a szívük az anyaországi vagy a jelenlegi határainkon belüli élő magyarokkal együtt, együtt ünneplik a gólokat, és együtt szomorkodnak egy vesztes mérkőzés után őket kirekezteni. Milyen érzés lehet bennük, hogy így gondolkodik róluk még egy labdarúgó szövetség is, ha már a történelem igazságtalan volt velük, ha már a történelem, azok a nagyhatalmak igazságtalanok voltak velük, akkor miért kell még egy labdarúgó szövetségnek is beléjük rúgnia? Egymás mellé helyezhető-e a történelmi Magyarország, Molinó és a térdeplés? Nincsen helye a standjónokban ilyen típusú politikai véleménynyilvánításnak. Nem beszélve arról, hogyha ez egy ilyen... Ön egyenértékű megnyilvánulásnak tartja a történelmi Magyarország, Molinót és a térdeplést? A térdeplés sokkal inkább aktuál politikának tartom, mint a Nagy Magyarországon. No, tehát ilyen szempontból e, súlyosabb vétség az én megítélésem szerint, ha ez egyáltalán védtség. De mivel az UEFA szabályzata azt mondja ki, hogy politizálni nem lehet a stadionokban, politikai üzeneteket nem lehet küldeni, ezért a térdeplést tekintve annak jelenlegi a mai napjainkban a mozgalmakat, illetve annak jelentését, céljait tekintet, sokkal inkább aktuál politikai, mint egy történelmi Magyarországot, a nemzetünk összetartozását, a határon kívül szakadt magyaroknak a, a velünk együtt szívdobbanását jelképező történelmi szimbólum. Én, az, ha fölveszem is innentől kezdve én is Nagy Magyarországos sállal fogok menni mérkőzésre, hogyha ha, ha arra sor kerül, az pontosan, pontosan azt jelképezi, hogy egyek vagyunk, összetartozunk, soha nem akartam királyságot visszaállítani, és elfogadom a jelen Európai Uniós, illetve nemzetközi szabályokat, hogy az a béke diktátum, az a gyalázat, ami 1920-ban megtörtént, az így jelöli ki Magyarország határait. Senki ne vádoljon, senki ne büntesen azért, mert ő belegondol valamibe, valamit, amit én nem gondolok. Um rendszeres beszélgető partnerem Navras és Tibor és az Erasmus program kapcsán szóba került, hogy mennyire strikt, mennyire morális, mennyire jogi fogalom az összeférhetetlenség. Az hogy aktuál politikai tartalmat a FIFA vagy az UEFA minek tekint, és hogy ennek megfelelően hogy alakul játékosok sorsa lásd katari világbajnokság, ahol az iráni válogatott tagjait milyen szankció érheti, hogyha nem éneklik a himnuszt, a térdeplésnek az ottani betiltása, a szivárványos zászló használata, plusz a történelmi Magyarország molinó használata, ez nem volt különösebben aktuális a legutóbbi világbajnokságon, hiszen Magyarország nem jutott ki. Ez vajon szükségesé tennie annak a tisztázását, hogy a nemzetközi labdarúgó szervezetek mit gondolnak egyébként arról, hogy mi az aktuál politika, és ennek következtében mi fér bele és mi nem, illetőleg, hogy ebbe... Az értelmezési tartományba vajon mennyire fél, fér bele az MLS vezetésének aktivitása a tekintetben, hogy normakövetőek legyenek-e a magyarok, vagy pedig vállalják azt, hogy valamilyen tevékenységük miatt szankcionálják őket, független attól, hogy egyik ország se örül annak, hogyha zárt kapus mérkőzéseket rendelnek el, hiszen az ő indoklásukban az szerepel, hogy érdemes megkockáztatni történelmi Magyarország molinók használatát, ha annak az a következménye, hogy zártkapus mérkőzésre kényszerítik a hazai szövetséget nyilvánvalóan semmit nem érdemes kockáztatni annak érdekében, hogyha teljesen világos és egyértelmű büntetés várható, ellenben, ahogy a Pilhácikben is benne volt, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek sokkal, de sokkal határozottabban és keményebben kellene fellépnie ezért a diszkriminációért. De maguk nem nagyon akarok lenni az, hogy a labdarúgó szövetségekkel, tehát akár az európai, akár a a világ szervezetek kapcsolatban normakövetésről és erkölcsről meg rendről beszéljünk. Én ezt egész egyszerűen viccnek tartom. Akkor, amikor a pénz... Most már tudjuk, hogy hogyan került Katarban úgy, Katarba megrendezésre a világbajnokság Mennyire érdekes, hogy egy, egy német-magyar válogatott mérkőzésen az egész stadion szivárványba borulhat, majd ugye a Nemzetközi szövetség megfiltja, hogy egy arra érzékeny országban szivárványos jelképek legyenek, még a csapatkapitány sem viszelhet olyan karszalagot. Ezt egyébként a csapatok szolgalelkülön be is tartják, odáig tartott a bátorság. Tehát Magyarországon lehet... Magyarországon lehet szivárványos karszalaggal jönni, abban a pillanatban, hogy egy kicsit szorul a hurok, abban a pillanatban mindenki meghunyászódik, tehát eddig tart az elszerűség, és abban a pillanatban, hogy megjelenik a pénz, akkor minden elvet eldobnak, és behozhatjuk ide a Katártól vásárolt cseppfolyós gázt. Ugye az a diktatúra, az ottani elnyomás, az ottani LMBTQ jogok tiszteletben nem tartása, az arra nincs pontját lehet vetni abban a pillanatban, hogyha gázra van szükség, és most nem akarom behozni ide az orosz-ukrán. E illetve az orosz-amerikai proxi háborút, hogy akkor hogyan és miként van mindenhol a világunkban kettős mérce, hogy, hogy miért nem tudunk értelmesen arról beszélni, hogy akkor mit szabad egy stadionban, meg mit nem, mert aktuál politika, a szövetségi háló és a pénz dönti el. Csáj Sándor megszólalt 26-án, 18 óra 27 perc, csak ezeket ugye szoktam egyébként is rögzíteni, ugye 26-a az csütörtök a beszélgetésünkhöz képest múlt hét csütörtök, amikor azt mondja, nem gondolom, hogy bátorságunkat kellene megkérdőjelezni, vagy megalkovó magatartással lennénk, vádolhatók, míg ha a szurkók és a sajtó egy része most így viselkedik, hiszen sokszor nem kicsinek vagy nagynak, de leginkább okosnak kell lenni, és ezt azt hiszem minden hazai véleményformálónak érdemes megfontolni, mert nem hiszem, hogy jó hazafi, aki a zárt kapus büntetés koszkáztatja, már pedig a mi legfőbb célunk elkerülni, hogy a stadionok belegyenek zárva. Én az önszövegéből Elnézést, ha azt olvasom ki, hogy inkább legyen zárt kapus mérkőzés, hiszen egyébként más szankciót, még pénzbüntetés, vagy nem tudom, mi mindent tud kiszabni, nem vagyok ilyen mértékben járatos a futballban, a nemzetközi szervezetek, de ha én jól értem, ön nevezük meghunyászkodásnak tartja azt, hogy egyébként így jár el a hazai labdarúgó szövetség. Én, ahogy mondtam, akkor azt a szívjelöjtetően fogalmaztam, én nem gondolom, hogy kockáztatni kell a, a, a, az ákapus büntetés, de mindenféleképpen hangot kell adni. És hogyha, hogyha majd egy hazai mérkőzésen 60 ezer steltház előtt, 60 ezer szurkoló nyakában lesz 60 ezer darab Nagybajnországos, sál, ugye az is, arra is kitel, kitel, kitér ez a nyilatkozat, hogy a ruházatra nem vonatkozik akkor legyen ott 60 ezer sál, ugye emlékszünk arra, hogy Szlovákiában betiltották a mérkőzésen a magyar nemzeti lobogó használatát, és akkor a datszúrkolók azt a tiltakozásmódot választották, hogy fehér kartonokra, a felső csíkban fölírták mindegyik kartonra, hogy piros, a középső sorban lévőkre fölírták mindegyikre, hogy fehér az sorban, meg hogy zöld, és így feszítették ki, úgymond a magyar zászlót tiltakozású, mert egész egyszerűen nonszensz Nonsensz, hogy egy, egy ma, majdhogy nem 10 ig magyar lakta ö, település csapatán ne lehessen a magyar nemzeti lobogót használni. Én ezt értem, érdekes, de, ez akkor ez labda... senkit nem zavar az Európai Unióban sem, so, sehol nincs jogállamisági eljárás, semmi, ezt nyilván meg lehet tenni, nyilván Kárpátalján is be lehet tiltani a magyar nyelv használatát, el lehet küldeni a, a magyar tanárokat, be lehet zárni a munkácsi várat akkor, amikor ott egyébként koszorúzni szeretnének a, a, a, a magyar szervezetek. Ezt mind-mind meg lehet tenni, ez mind demokratikus, ez mind jogállami, ez mind melefér ebbe a hatalmasnak demokráciánkba a nagy magyar oké, okay, rendben van, de azért egy két helyzetet mégis hadvállói vázoljak föl, Szurkolói felhívás van közétéve a március 27 i bolgárok elleni hazai Európa-bajnoki selejtező minél több nagy Magyarországos zászló jelenje meg a puskás aréna lelátóin, így különböző szurkolói szervezetek felhívása. Más oldalon, vagy a másik oldalon, ha tetszik, Csányi Sándor, merjünk okosak lenni. Ha ön egyébként, tehát ön kinek a pártjára állna, megpróbálna-e ezek után különböző szurkolói szervezeteket rábírni arra a bejáratnál, ahol, amikor mennek a puskás arénába, hogy hagyják önnél ezeket a molinókat, és ezáltal ne kockáztassák a következő ö, válogatott mérkőzések zárt kapussátételét. Nem érzem felhatalmazva magam arra, hogy bárkinek is a, az egyéni döntésébe beleszólja. Nyilván, még akkor Nem is. Nem fogja ha... megszólni azokat, de, akik. Érteni fogja, hogy még, még akkor is, hogyha a szurkolói közösség sem homogén, még akkor is, hogyha van egy Kárpát ilyen brigád, amely úgymond a vezér szurkolói törzset magot adja amely mérkőzéseken, akkor is számtalan szurkolói csoportban vannak, akik ott vannak. a... Úgy mondta a béközében vannak, akik a főlelátón ülnek, és másképp szurkolnak, másképp gondolkodnak a világról. Ebben nekem nem tisztem beleszólni, de azért azt viccesnek tartom, hogy Csányi Sándor akarja, merjünk okosak lenni, buzdítással a szurkolókat irányítat. Én azt javaslom Csányi Sándornak, és én ebben már nem mintha. Egyetlen egy másodpercig is szüksége lenne az én támogatásomra, de, de ha ez jó, akkor tudja az én támogatásomat is maga mögött, legyen, merjen bátrabb lenni, merjen jó mi a az ő a a a nemzetközi mi, mit tehet egészen addig, amik tiltott szimbolumok között van ez a történet Magyarország zászló vagy molinó? Azt Mit gondolom, lehetne? hogy a hazai labdarúgó szövetség elnöke, aki az európai vezetésben is benne van, sokkal több információval rendelkezik arról, hogy erre, ráadásul nem is hivatalosan az UEFA keretein belül működő antirasszista szervezet listájára hogyan lehet fölkerülni szimbólumokkal. Tegyen meg mindent azért, hogy erre le, ez a szimbólum lekerüljön onnan, vagy pedig tegyen azért, hogy ilyen külső szervezetek ne avatkozhassanak bele egyébként a nemzetközi labdarúgó szervezet működésébe ilyen módon. Tehát, én mi, mi, mi is ketten összeállunk, azt elkezdjük itt eldönteni, hogy akkor milyen rígmusok szólhatnak, és az nem, és akkor egyszer csak azon veszi magát magát pénzt az MLS, vagy a nemzetközi szövetség, hogy akkor van egy lista, és akkor az alapján így. ugye hirtelen rájöttek arra, hogy Vági Márton a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára még tavaly szeptemberben uh, a Magyarországot támadó fejjelentés után részletes beadvátban magyarázta el az UEFA döntőshozainak, hogy miért nem minősíthető kédekeztő jelképnek a szurkolók által a stadionban felmutatott térkép, Nagy Magyarország térkép. Teszem azt hozzá, hogy ez is a mostani um, felzudulás következtében van, korábban erről egyáltalán nem lehetett olvasni, de ezre, ezek szerint hónapok óta um, nem érkezett válasz, és ez a márciusi um, bulgári elleni válogatott mérkőzés, Hát, nagyjából annyi idő telhetett el a levél megírása óta, mint amennyi hátra van, eddig a mérkőzésig. Feltételezett bármi előre haladást az elkövetkezendő hetekben. Nem, nagy, nem nagyon hiszem, de az egyébként a hazai labdarúgó szövetség nem jelent minden egyes esetet, amikor megdobják a mi kapusunkat e, sörös pohárral, amikor a magyar himnuszt e, fütyülik ki, akkor, amikor a magyar himnusz közben e, szaladnak be szivárványos zászlóval, e, megbecstelenítve a himnuszunkat, és e, megalázva e, ezzel egyébként a magyar csapatot és a magyar szurkolókat, ez ellen nem lép föl a legmagasabb fórumon, a leghatározottabban minden egyes alkalommal, akkor addig Kányi Sándor, ne adjon tanácsokat nekünk, hogy mennyire legyünk bátrafokosak vagy belátóak. Oké, okay. záró kérdés. Ugye ez a kérdés már más vonatkozásban tavaly fölmerült, amikor Zsuzsák Balázs búcsú a miniszterelnök Nagy Magyarország sálat viselt. Ezt később különböző külföldi államok fői megszólták, és itthon is volt berzenkedés. Emiatt, amire a miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta a foci nem politika, ne bele olyat, ami nincs, a magyar válogatott minden magyar csapata bárhol is éljenek. Én azt gondolom, hogy ebből a szövegből az, hogy a magyar válogatott minden magyar csapata bárhol is éljenek, azt én vidáman vagy rossz kedvűen, de bármelyik pillanatban elfogadom. Vajon Edüljön. azt, hogy a foci nem politika és ne lássunk bele olyat, ami nincs, azt vajon ez a rövid idő is nem volt -e elég, hogy meghaladta volna. Mert én azt érzékelem, hogy a focinak nem lenne szabad politikának lenni, de ebben nem ez van, hogy a foci nem politika, márpedig pedig a labdarúgó világbajnokság is azt mutatta, hogy a foci sport és politika, az pedig, hogy ne lássunk bele olyat, ami nincs, az egy szándék, amit mi megfogalmazhatunk, de hát ez azért a környezetünket nem biztos, hogy befolyásolja. Tehát ami a foci nem politika, az úgy tűnik, hogy nem igaz, az pedig, hogy ne lássunk bele olyat, ami nincs, az egy törekvés, amit a környezetünk vagy átvesz, vagy nem. Mit gondol erről? Azt, hogy egyébként a foci nem politika, az nem feltétlenül egy Tény megállapítás és egy jelenlegi helyzetértékelés, hanem pontosan ugyanúgy lehet értelmezni annak, hogy ez lenne az elvárt és a, a, az áhított cél, hogy ne legyen az. Tehát ez a magyar nyelv van annyira szép, hogy ennek mind a kettő értelmét ennél sokkal több értelmét lehet venni. Azt pedig, hogy ne lássanak bele többet, mint ami, hogyha bárki 1990 óta Orbán Viktor -tól tud olyan mondatot idézni, ami a revizionizmusra a történelmi a Magyarország területének a visszaállítására utal, akkor, akkor, akkor megemelem a kalapomat. Mindenki tudja, hogy hogyan is miként képviseli, akár a visegrádi négyek között is az egységes fellépés, a, a, a, a közös együttműködés, egymás tiszteletén alapuló kölcsönös politikának a, a, a lényegét és igényét. Tehát én azt gondolom, hogy ebben belelát, téleg tényleg csak az látott belerosszat, aki azt akarta, nem beszélve arról, hogy rá néhány napra, a vendéglátójától kapott Szlovák sálat is fölvette, pontosan azért mutatandó, hogy ezeknek nem szabad, ezekben nem szabad többet belelátni, mint, mint ami, amikor elmegy a vasas stadionjának az avatójára, és fölvesz a nyakába egy vasas sálat, vagy amikor Debrecenben egy Debrecen van rajta, azért, hogy megtisztelje az ottaniakat a házigazdákat, én azt gondolom, hogy az nem azt jelenti, hogy ő egy forgató lenne, és akkor az egyik héten az egyik csapatnak szurkol, a másik héten a másik csapatnak szurkol, mert nyilvánvalóan mindenkinek megvan a preferenciája, alsógatját, autót, mindent cserélünk, csapatot nem cserélünk, tehát ö, ö, én azt gondolom, hogy ezekbe tényleg nem kell belelászni semmi többet, mint ami a maga valója. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, némileg azért sajnálom az apropót, még egyszer köszönöm szépen. Szóval visz, szép napot. Viszont kívánom, kedves Jánoskal levehetjük Wintermont-tel Zsolt fényképét, és váltogatva... Kirakhatjuk, amivel arra is utaltam, hogy lehet, hogy korábban nem szóltam, de korábban kint kellett, hogy legyen Wintermonte Zsolt fényképe. Most pedig hol Dúra fényképe legyen kint, hol pedig Csányi Sándori. Csányi Sándort egyébként a korábbi szövegeknél is fényképpel lehet ellátni. A Facebook oldalán Dúró Dúra, az országgyűlés alelnöke a Mi Hazánk mozgalom, képviselője az alábbi szöveget írta. Tisztelt Csányi Sándor elnök úr! Megdöbbenve szereztem tudomást arról az elfogadhatatlan döntésről, miszerint az MLS nem engedélyezze a történelmi Magyarországot ábrázoló molinok bevitelét, 25-e a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseire. Teszi mindezt úgy, hogy ezzel kapcsolatban még csak nem is érkezett jelentés semmilyen nemzetközi szervezettől, tehát saját hatás közben, saját hatáskörben öncenzúrával élve döntött így a Magyar Labdarúgó-szövetség. A döntés több szempontból is problematikus. Egyrészt ez a szimbólum a nemzeti összetartozás kifejezése, a válogatottuk meccseinek mondhatni állandó kelléke. Másrészt egyetlen államban sem minősül tiltott jelképnek az elszakított magyaroknak és a a jelentős részének kiemelkedő jelentőséggel bír. Megtaláljuk számos otthonban, térképeken, naptárokon, képeken, autókon látjuk nap, mint nap, és a sálakon, molinókon, pólókon, pulóvereken is a mérkőzésekre látogatunk. Ez tehát egy legális magyar jelkép, amelynek betiltása elfogadhatatlan túlkapás. Az eljárás is megdöbbentő, hiszen a Magyar Drogos Szövetség kommunikációs osztálya azzal indokolja a döntést, mi szerint az UEFA és a FIFA ellenőre értelmezheti úgy, hogy ezek a jelképek politikai üzenetet hordoznak provokatív szándékkal. Tehát ilyen jelzés eddig nem érkezett, de mivel a jövőben esetleg véletlen így értelmezhetik, mi már most mondjunk le erről a jelképünkről. Az UEFA és a FIFA szemmel láthatóan megtűri a politikai üzeneteket legyen szó szivárványos zászlóról vagy térdelésről. Mi pedig a számunkra a sokat jelentő szimbólumról önként mondjunk le. Ez nem más, mint megalkovás, gyávaság, önfeladás, behódolás, árulás. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek még abban az esetben is ki kell állni a magyar <coughs> a Nagy Magyarországot ábrázoló jelképünk mellett, ha az valóban kifogást tárgyává a nemzetközi szövetségek egyébként jogtalanul. Minden érvek, mindezen érvek mentén elvállásó. Várható, hogy az MLS haladéktalan vizsgálja felül, és változtassa meg a döntését, és ne korlátozza a magyarok vélemény nyilvánítását. Üdvözlött el Dúródóra. Most pedig következzék, Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke, aki nélkül ez a mai összeállítás nem haggozhatott volna el, hiszen az én figyelmemet ő hívta föl erre a jelenségre, ezt a teljes összeállítást a Kejfe Jancsi úgy közli, hogy közben annak politikai tartalmával és az elhangzottakkal nem feltétlenül ért egyet, de maga, magát a jelenséget tartja olyan fontosnak és jelentőségteljesnek, hogy arról mindenféleképpen beszámoljon. Őszintén remélem, hogy ezt a műsort követően módunkban áll majd beszélgetni egymással. Már azt követően, hogy adott esetben e-mailt küldtek dörre.fiolajanos és elmondják a véleményüket, nem biztos, hogy vitatkozni akarok, mint hogy az eddig megha megszólalókkal sem vitatkoztam elsősorban, hanem meghallgattam a véleményüket. Következzék tehát most a sorban utolsóként Nagy Attila. Az ő fényképét kérem, Jánoska. Igen, tessék? Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok duró Dóra Csányi Sándorhoz írott levelét az alábbiakkal zárja. <coughs> a Magyar Labdarúgó Szövetségnek még abban az esetben is ki kellene állni a Nagy Magyarországot ábrázoló jelképünk mellett, ha az valóban kifogástárgyává tárgyává a nemzetközi szövetségek, egyébként jogtalanul. Mindezen érvek mentén elvárható, hogy az MLS haladéktal vizsgálja fel és változtassa meg a döntését és ne korlátozza a magyarok véleménynyilvánítását. Erészt köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet a magyar Amely magyar jelent sorozat következtében megszólalt az MLS, hiszen korábban ebben a témakörben egyáltalán nem tartott a tájé... szükségesnek tájékoztatni a nagy érdeműt. Aztán beszélgettem mindazokkal, akik egyébként hajlandóak voltak ebben a politikailag kényes, nem kényes megfelelő rész aláhúzandó témában megnyilvánulni. Mit gondol mindaz, ami eddig történt, és nagy valószínűséggel még történni fog, hiszen a magyar jelen főszerkesztője felhívta a figyelmemet arra, hogy további dokumentumok jelentek meg, amióta én követtem a magyar jelent, korábban nem voltam olvasója, és nagy valószínűséggel a közeli napokban is újabb és újabb írások fognak megjelenni. Vajon változik-e bármi a tekintetben, hogy a Magyarország-Bulgária mérkőzésre immáró jogszerűen lehessen kivinni Nagy-Magyarország vagy történelmi Magyarország zászlót vagy molinót? Hát igen, mi bízunk abban, hogy ez meg fog valósulni, tehát hogy mindentől függetlenül meg fog valósulni a szurkolók részéről, vagy azokat a nemzeti jelképeinket, amiket, amelyeket most úgy néz ki, hogy el akarják venni, és ilyenkor datossá válik általában a történelem során a magyarság ilyenkor még inkább datossá válik, úgyhogy bízunk abban, hogy itt nem lesz akadálya ennek. Fölhívnám arra a figyelmet, amit Jánosnak is átküldtem, a Pilhár Tamásnak a rendi. Ismertettem. Kőkemény cikke a, a magyar nemzetbe, amit ami ugye nem vádolhatok magyar nemzet azzal, hogy ne lenne kormánypárti lap, tehát itt valószínűleg a kormánypárti oldalon is. Ebből viták De mi gondol, kerülhet-e mindez Csányi Sándor állásával már, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség élén, hiszen mindazok, aki, például pilhát Tamás, aki megnyilvánul, nem rejti véka alá a véleményét, és az meglehetősen barátságtalan, független attól, hogy az elmúlt napokban, ez már a jövő héten, amikor ez adásba kerül, nem lesz jellemzés, aztán még ki tudja, mi minden lesz, nagy valószínűséggel előbb-utóbb meg fognak szólalni a szereplők, mert én azt gondolom, hogy lesz akkora nyomás, de most úgy tűnik, hogy mindenki magyarázza a bizonyítványát, és nagy kérdés, hogy egyébként az a harag és az a dű, ami a Magyar Labdarúgó Szövetség e folytatott magatartása miatt kialakult, az egyébként lecsítítható-e azzal a kommunikációval, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség az elmúlt napokban folytatott? Le, nem tudom, hogy lecsítítható-e vagy nem, de hogy az eredmény, a végeredmény, különben lesz egy barátságos mérkőzés a magyar bolgárs lejtező előtt, tehát néhány nappal előtt is erre de majd választodunk kapni, én azt tenném hozzá, hogy rendkívül feltűnő az, hogy sem a Fidesz, sem a bal és pártok közül tudomásom szerint egyetlen párt sem nyilvánult meg ebben a nemzeti jelképeinket érintő rendkívül fontos kérdésben. Ezt, ezt kifejezetten furcsálom, és igazából magyarázatot most hirtelen nem is tudnék rá találni. De arra, amire utal, az élő lenne Orbán Viktor megnyilvánulásának, nem, itt hogy egyébként ne lehetne neki ellent mondani. 2022. november 22. a foci nem politika. Hát pedig ebben, ebben nincs igaz a miniszterelnök úrnak, mert régóta az, tehát ahogy Pélhál más is leírta az UEFA és a FIFA, az nagyon régóta a liberális érdek, érdekérvényesítő szervezetté vált. Abban az esetben, hogyha nem tud ennek az érdekérvényesítésnek ellenállni, vagy nem eléggé a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése, akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének mennie kell? Hát én úgy gondolom, hogy az a társadalmi nyomás, ami helyeződik az MLS-re, arra fogja őket késztetni, hogy ezen, minthogy úgy is néz ki az egyik megjelenő nyilatkozatokból, hogy akkor itt visszavonulást végrehajtani. De mit tud visszavonulni? A jelképtárból kivorni a jelképet nem tudja, csak a nemzetközi szervezetek tudják, vagy megkockáztatják, avval pedig kivívhatják a nemzetközi szervezetek döntését, és akkor a következő mérkőzés, vagy mérkőzések, zárt kapusak lesznek, pénzbüntetést kockáztatnak. Az ön véleménye szerint Nagy Attila érdemese zárt kapus mérkőzéseket, és vagy pénzbüntetést kockáztatni az önök, vagy sokak által vélt vagy valós igazságuk miatt? Megismerve a jelen helyzetet, illetve a különböző nemzetközi állásfoglalásokat, ez a kockázat most kicsinek tűnik, mindenképpen kicsinek tűnik, úgyhogy ilyen értelemben, egyértelműen azt mondom, hogy megéri, mert a nemzeti jelképeinket nemzeti identitásunknál igazán sokkal fontosabb, nem tudom, hogy lehet-e. Magyarul azt gondolja, hogy minten eddig nem büntették meg Magyarországot, ennek következtében a kockázata annak kicsi, hogy a Nagy Magyarország zászló, vagy mulinó használata ilyen következményekkel járhatna? Igen, igen, első körben mindenképpen kicsi, hiszen nemzetközi, most olvastam a legkisebb, talán erre utalt a magyar jelenőszerkesztő és a FÁRE nevű nemzetközi szervezetnek a jelentése alapján, egyértelműen leírják, hogy nincs a tiltott jelképek között a történelmi Ha pedig egyébként úgy tünteti fel a Magyar Labdarúgó Szövetség különböző leírataiban, hogy ez ott van, akkor vajon ezt a két véleményt ütköztetni, miközben én már nem fogom tudni, hiszen a műsor felvétel alatt jelent meg a magyar jelenleg utóbbi írása, akkor mi van? Hát épp az... Hiszen az most épp... már azt se tudjuk, hogy ebben mi van, vagy mi nincs, illetve az egyik azt mondja, hogy van, a másik azt mondja, hogy nincs igen, igen, tehát emiatt a bizonytalanság miatt semmiképpen sem szabad magunkon önkorlátozást végrehajtani. Tehát ebben teljesen igaza van Pilhál Tamásnak is, amikor a cikkében leírta, tehát hogy az mls ezt előre, jaj, nehogy történjen valami című fejezette. Biztos, ami biztos, betiltjuk végül, és ők ezt mondják. Bizonytalan a helyzet, vagy így ítélik meg, vagy úgy, ezért mi betiltjuk. Mert akkor biztos nem lesz idézőjelbe baj. Végül egy személyes történettel állok elő, már csak azért is, mert a nézőim és hallgatóim közül könnyen lehetséges, hogy sokan megütköznek majd a mai műsoron, illetőleg amikor megnézik, de ez is én vagyok. Az én neveltetésemnek nem volt része a hazafiság, mint olyan. Uh, én a zsidó származásom miatt egészen más uh, dolgokkal ismerkedtem meg, már azt követően hogy megtudtam, hogy zsidó vagyok, mert azt is csak tinédzser koromban tudtam meg, vagy e, tíz éves korom környékén e, a szüleim nem kötötték az orromra, bár a nagyszüleim szerették volna, ha ennek a szellemében nevelkedem, és a zsidó kultúrában valási szokásokkal megismerkedhetnek, a szüleim ismerték, engem nem tanítottak meg, így aztán én egy ilyen hitetlen, sőt megkeresztelt zsidó vagyok, mert még ez is bekövetkezett velem. Amikor én a jogi egyetemre jártam, akkor ott tettem szert Sárhegyi Zoltán barátságára, aki az egyik legjobb barátom volt, az idő aztán elszólított bennünket egymás mellől, de az embernek olyan nagyon sok nagyon jó barátja nincs. Nekem ezen barátaim egyike Sárhegyi Zoltán, aki egészen más neveltetést kapott, mint én és ő 18 éves korában eh, egy hozzám képest, ha, már nagyon sokat beszéltem, és elfáradtam, ha nem fejezem ki magam tökéletesen ennek Semmel tudja nem. be, bár ez egy önvallomás, és talán könnyebb mondani. Ő egy ő egy hazafi volt az én szememben, miközben én egy kozmopolita voltam, miközben ő se volt hazafi, és ő, én se voltam kozmopolita, ez most egy ilyen direkt szembeállítása a kettősünknek visszavetítve több mint 40 évvel ezelőtt Jézus Mária, vagy 45 évvel ezelőtt. Igyekszem nem egyre nagyobb számokat mondani, és engem nagyon meglepett az, ami ugye ennek a hatás elsősorban azért volt rajtam, mert ez egy barátság volt. Ennek következtében egy sor dolog érzelmileg hatott rám, és ha bár lehetséges, hogy ezt, hogyha olvastam volna, akkor ellenálltam volna, mindaz, ami a Zoli személyéből, elmondásából és a környezetéből fakadt, ez természetesen hatott rám, akkor is, hogyha idegen volt, vagy legalábbis nem ismert. De szembesülnöm kellett azzal, hogy Magyarország történelméhez, a közelmúlthoz a legkülönbözőbb módon lehet viszonyulni, Én és ebbe beletartozik az is, aki zsidónak született, és beletartozik az is, aki egyébként a történelmi Magyarország vagy Trianon után a kettő ugye nem ugyanaz, másféleképpen gondolkodik a világról, mint azt megelőzően, bár a kettőt nehéz egybevetni. Én akkor váltam Inkább egy kicsit nyitottá ez iránt, de nyilvánvaló, hogy az azt megelőző 19 év, és ennek az ismeretanyagnak a hiányát később, ha az ember sok történelmi könyvet olvas, akkor nem tudja pótolni. Nagyon sok szempontból a történelmi Magyarországhoz, a Nagy Magyarországhoz való viszonyulás az egy érzelmi kérdés, amely érzelmi kérdés a neveltetésnek, a gyerekkornak a része, ez nálam kimaradt így ennek következtében, ehhez nem tudok úgy viszonyulni, mint ahogy az viszonyul, akinek a neveltetésének szerves része volt. És ezt az énemet szólította ön meg akkor, amikor jóval korábban, mint hogy én elkezdtem ezzel foglalkozni, elküldte nekem, és valójában ez az, amiért én ezt az összeállítást elkészítettem, le attól, hogy akik egyébként ezt nézik és hallgatják, most itt a végén mit gondolnak. Nem, és köszönöm az őszinteségét én. tehát ez a titkaság, amit a úgynevezett bal oldalon mindig hiányolok hogy az igazi, én úgy érzem hogy azt ön képviseli az igazi klasszikus. de valójában mikor... mindez ez amit elmondtam, egy kérdést vett föl még bennem, amit nem tettem föl és amit önnek teszek föl Ma már tudjuk, hogy nemzetközi szervezetek, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség a nemzetközi szervezetek döntésének az árnyékában hogyan gondolkodnak a történelmi Magyarország Molinóról, illetőleg Zászlóról. Ön mit gondol arról, hogy ma a magyar lakosságot mennyire osztja meg futballmérkőzésektől teljesen függetlenül? a Nagy Magyarország zászló, vagy mulinó, vagy sál, vagy matrica használata? Hát én úgy gondolom, hogy nagy, nagy megosztás úgy gondolom, hogy nincs, tehát olyan, aki kívül ellene. De mi a különbség a balliberális és a nem balliberális oldal viszonyulásában a Nagy szimbólumok, vagy történelmi Magyarország szimbolumok iránt? Igen, hát ez nagy, nagy különbség van, a balliberális, elkötelezettségű emberek semlegesen, úgy gondolom, hogy semlegesen viszonyulnak ehhez, ha van, nem zavarja őket esetleg, legalábbis remélem, ha nincs, az se baj. Tehát ez, ez, itt, itt, itt valóban nagy különbség van. Uh -huh úgynevezett nemzeti jobboldalon. Melyik a nagyobb ö, ö, ö, gond az ön számára? Az, ami az, az országon belüli megosztottságot illeti ezen szimbólumok használata kapcsán, vagy az, amit nemzetközi futballszervezetek rónak Magyarországra? Én úgy gondolom, hogy ahogy az előbb elmondtam, hogy jelentős ellenállást a magyarság valibrális részéről nem tapasztaló az iránt, hogy ezt tiltott le ne Tehát ennek a, a másodiknak uh, nap van jelentősége. Igen, igen, a másodiknak van nagyobb jelentősége, és itt uh, kell ugye társadalmi nyomást uh, kifejtenünk ugye, az MLS-re, hogy ne uh, meneküljön úgy, hogy még lesincs írva a jogszabályba, vagy a rendelkezések közé, és ő már olyan rendelkezést hoz, hogy, hogy még csak véletlenül se kerülhessünk olyan helyzetbe. Az természetesen egy új helyzet, hogyha hogyha ez valóban leírásra kerül, de hát úgy gondolom meghódolni, vagy, vagy, vagy azelőtt végre a fejet hajtani, akkor sem lenne szabad. Köszönöm a segítséget, sajnálom, most már egyértelműen sajnálom az apropót. Viszonthallásra. Igen, viszonthallásra, minden jót kívánok. Én is köszönöm.